Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdrimet, adhurimet i takojnë Allahut Azza wa Jall në sopatë dhe bekimet e tij që ofshim mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjet e shokët dhe të gjithë ata që nden këtu deri ditën e fundit të kësaj bote. Ne takimin e kaluar morëm për emrin e Allahut El-Sami' dhe branda kuosi caktuar përmendë me lejnë Allah Gjellewala, kuptimin e drejtë të këti emni në raportë me Allah Gjellewala dhe dhe disa prej gjurmeve që duhet këj emër të lenë në jetën të në të përdesme. Nërmaleshtë, pas këti emni, të me dhonë, flasin për emni Allah Gjellewala, El Basir. Nësi ka ardhë kështët i përmendë në surën shura, lejtë se kemi thë li hishejë, unë vëhua, vëhua sëmiu El Basirë. Amnë e Lohet Elbasir është gjithashtë nga amnat e Allah Gjellewoala që është përmandur shpesh herë në Kur'an. Dhe të tëtë, si në basë numërimive të saktuara, është përmand në më të i përse 22 napëtën. Amnë e Lohet Elbasir. Dhe ka të bëjme një nga amet e bukur të Allah Gjellewoala dhe gjithashtë të të cilësit e Allah Gjellewoala që flasim për, për sësmërin e Allah Gjellewoala të të lasim për merit në ti që ka për adhurim, siku që dhe të të lasim në vijem. Besar në gjënë arabe është me padishka, që kuarit në dheqë, kja është Besar. Andaj El Besir është aji qëli shë gjdo gjë. Kjo është një nga kuptime që i e ndhen emni të lat El Besir. Mi për gjithashtë të edhe nga kuptime që i e ndhen emni të lat El Besir, nuk kërë vetëm që shë që ka ndodhë. Sikur që e patëm të kërk, e më një dhët e semija. E semija në kërkëm të më dëgjën zërat, në kuptim të informatëve. Por edhe kur dikush kërkën nga aj, Allah Gjalluare e në dëgjën kërkjesën dhe i përgjithët. Edhe të kërkë basire kemi kështopëm. Allah Gjalluare është basirë. Aj shë gjdo gjë, gjdo gjë, gjdo levizje, gjdo kërkjesë, pa marësisht madhësisë që e ka e dukshme apo e padukshme për neve, e vogël apo e madhe. Kudo që ajo ndodhet, mbi tokën, nën tokë, mbi detin, në ndetje, kudo qoft, Allahu xhallahu ala e sheh. Dhe gjithashtu pe anit të kuptimit të emrit të Allahut Elbasir është se Allahu xhallahu jalaluhu kur a shah gjendin e rubet, e din mamir Allahu xhallahu ala se qrub, apo a duhet me ku ngjëton apo me kundryshë. Andaj nga kuptimi i Allahut Elbasir është edhe ajo që lidhet me fori semen edhe ajo ja që lidhet me shëndetin, edhe ajo ja që lidhet me udhëzimin. Allahu është Basir, Allahu xhalla wala pesha, sikurse na për shembull, nganjëra dikush mendon se kur e lëm dikun anash, çunë më ky është, unë pesha që edhe ky është. Por fakti që unë sporagoj në korpse nuk pesha, unë po pesha, po kam një arsye zaktu pse unë nuk po ndër marmosat. Andaj Allahu xhalla edhe këtë kuptim është Basir, apo i sheh të gjitha krijesat Nganjërin në çoftë nuk vepron raport me të që shai prit, nukopse nuk pesha. Nuk jo Allahu po pesha, po e din, mirpo, e ka Allahu xhelallahu urçin e ti pse nuk po vepron ndëtimet e të që shai robi ka dëshirë ose që shai prit atë. Atë edhe, edhe ky është një kuptim i ajmallat, elbesi që do të flasim kuadr të dobive për dikimin e ti edhe më tepër në jetën e pardeshma. Është përmend tash ky jam në shumë në shumë vende në Kur'an. Edhe është interesant është përmend edhe në kontekste të ndryshme. Përkushtemni Allahu xhallahu ala as-sami. Andaj galera përdoret në kuadrat e krishtimit. Apo ku Allah xhallahu ala përmend se Allah xhallahu ala, sheh, sikurse thotë Allah në suren Bekare në veten 233, -23, Allah xhallahu wa ala, "Wattaqullahu wa'lamu anna Allahu bima ta'maluna basir." Keni frikë në Allahun dhe dini se Allahu është më i shtetr aq i veprand. Në kjo është një kujdes i pësachem, dhe tuar neve, që të ruhemi pra që veprojmë. Ka sa Allahu të barë e ka utala në shë, në tërra që ni veprojmë. Iqëdhe është Allahu thëtë, Allahu basirun, bil ibad, Allahu gjellevera është taj qëli i shë hëllësisht të gjithë roblite e ti. E dhe gjithë është të thëtë, në kuadrë të, asaj që është inkurajuse, pozitive, sa Allahu të barë e ka utala në shë, në kuptim të arsye se nuk fshihet tek asnjë nga veprat tona. Ndaj na inkurajonja loja e Vualla që të veprojmë, edhe kur nuk na shohë njerëzit, që të veprojmë edhe kur nuk na dinë të tjerët, nga se mjafton se Allahu xhalla vealla na shah. Prandaj mund të themi se Emni Allahut Elbasir është i ngjashëm edhe me Emni Allahut Esmi. Prandaj kur thimi se Allahu xhalla na shëh çdo gjë, kënë e kupton edhe në kuptim të kërcimit, po edhe në kuptim të inkurajimit, por edhe në kuptim të përfshirjes se Allah xhëlhora sikur që ndëzdon çdo çdo ai edhe së dëgjë. Edhe kuptimi i dytë të sëmirës të përgjigjet, të besir është se Allah xhëlhora e një holsir cëndin ejdarubi. Apo andaj mos veprimi në raport me të. Dhe mos sjellja e asoj çka ia prret, nuk është për shkak të Allahu, nuk është. Por Allah xhëlloj ka pa po dy raport te ti. Ë ka pa po edhe këtë që ka pasnu e ka pa dha këçë ka varfnuam. Dyti ka pa Allah xhelaj levalam. Nuk është thjesht vetëm shikim apo, por është i përcjellur edhe me një urçi të saktuar që është në kuadër të asaj që Allah xhelaj ka pa te dove. Edhe në kuadrat e uzimit i ka pa Allah edhe këtë edhe këtë dhe datë. Ka ditë Allah xhelaj a duhet me uzu këtë, po këta pa, e ka përzgjedhë këtë. Për. Në kuadër të aimit Allahut el albasid rafa. Prandaj këtu janë kuptimet që sillen fjalte ulemave në emër të Allahut xhellahuala el basir. Pastaj kandidatozu ulemat, do të thotë Allah xhellahuala sheh edhe atë që është në vetën tonë, atë që jashtë neve, kuptojmë që na mund të themi se çdo gjë. Edha që na e dimë që përfshihet në këtë çdo gjë, por edhe atë që, që nuk e dimë që përfshihet në këtë çdo gjë. Na mund të themi Allah është këtë çdo gjë. E, e kur të veti kush e çka kjo çdo gjë ti numëron numëron numëron numëron, po më shumë mbetin jashtë kësaj çdo gjë sa që përfshihen te. Apo Për ndaj, edhe atë që në nuk edhim, në këgjdo gjë edhe atë është e Allah Gjellë Gjellë hu. Ma nësikur që kanë ulemat, është e Allah Gjellë Gjellë hu, apo, uh, gjurëm të bubrejtësit të zi, të cëllët mbetë në plakën e zezë, e në natën e erët, apën. Kjo veç një prafërsisht, apo, sa është e Allah Gjellë huala, së përneve këna du këtë ma gjepse, edhe këtë është apo, për ti jetha thash koment ose më bjanë koadër të kësaj se Allahu xhallahu ala çdo gjë që ndodh në krijesat e tij ku do të qofsh atapo andaj a janë në qiell, a janë në tokë, janë detit, në detit thellësia e detit nuk e pengon Allahu xhallahu ala më pa apo e as lartësia e krijesave nuk e pengon më pa e as asgjë nuk mund të qendron pengesë për Allahu xhallahu ala që Allahu te bare kotë të shaj çdo gjë dhe ke ka Pastaj reflektimet e vetë natën e ndonjë përditshme, ku ne i apojmë Allahu xhalla wala këtë cilësi, thash kë jo në kët pikë të parë vlen të themë atë që them për emrin Allahu xhalla wala es-semi, apo se ne i apojmë Allahu xhalla wala këtë emër dhe apojmë Allahu xhalla wala këtë cilësi, apo dhe kjo nuk nënkupton absolutisht se ne e përjashtojmë dikë tjetër. Ka xhikimi Allahu xhalla wala ka dallim 15 vmat, të pakufishëm të panumru shumë me shikimin e kreseve. Diso për të të dal, dali mund të i numrujmë ne, e shumë për të të nukre mundësi me i numrua përën. Andaj njëri për shambull, shë, mirë po, në distancë të kufizume. Ma po, mas asaj distancë, nuk shemu. Andaj është i kufizuar në, është i kufizuar në larkësi, në hapsir. Gjithashtonë është i kufizuar edhe në kohë. A mund njëri me panë po gjithë do kohë? Nuk mund e panë gjith E ka nëjë për iso elementet për cilë, se për mëjtë në papët. Gjitha këtu e për Allah në gjellë u alë, janë të pavleshme. Nuk kurzuet shikimi Allah në gjellë u alë, ma asëgjë. Nuk i duhet asë dhjëlej, asë drita, apo asë nuk i duhet asëgjë Allah në gjellë u alë, për në për nëpane e vafët. Gjitha këtu njëri, apo, shikimi ti, në fillim, a i shikon kreja së rrëdhë vetë, po nuk dhe me identifiku, apët. Mbi kurrë, nuk dimë, nuk dimë se këtë ka babe, këtë ka nonnë, këtë ka gjyshja, këtë ka dojzë, në mëndon këtu puna. Ai sheh do një mitë, mitë që ngrumbullu, apo nuk do të çfarë bëuat. Pastaj shikimi i tij shkon dukur dobpsu. Edhe me jo bë kallabllak njerëz jap shtyllën, grumbullim madh njerëzë mund që me turbullu shikimin atë. E tmeja ta të shonda që i kosh shikimin njerëzave. E pse ne na duket që është i përsosur atë. Megjithatë, në raport me allora shumë i mangët atë. As-salamu alaykum, sa ne kurzohet nga gjitha këto raftone pa kët, kët si si, për të pa krizën e tij. Andaj i apoj Ballah xhallahu alaka, amër dhe këtësi larg gjitha tendencave për përgjasim, larg çdo tendence për parafrim me tamam, si kurse vizlese, me e krizat. Tamam sigurisë i takon Allahu subhanahu wa taala dhe lirohemi nga çdo vezvese që ta dënë shëtonë me mbillnë zemrën tonë se mos është sigurisë krizat e mos është ashtu, nuk e dim sikur sa si, si është ai realisht, po na e dim se Allah xhallahu alaka çdo gjë. Me plot kuptimin e fjales gjithë gjithë. Gjithë ashtë të, e, kor ne apoj balahat, a të gjellë, dhe në ruar këtë emër, ka herë, duhet, me i përdorë disa, argumentit pe gamberat Allah, gjellë leovala, që i kam përdorë, këndër popëve të tyre, jo përshkak se ne imin gjenë, në popëve të tyre, jo për atë arsye, po përshkak se, në duhet të arrim, të një qëllim, që e ka sinuar pejgamberi me vetë prezentimin ati argumentit. Sa ka në kuran debate që ka zhvilluar Ibrahimi Alejsa me popnë të tjepëtën? A i dim në këtë debate? Ose a i ledzojmë ku pasko? Për tregu më dërëtet dalimin e madhë që duhet të mbiën në zemën tonë një kënari, një ndërë, të pasashim që duhet të ndimë ne që imi rëpë të allatë dhe atë atërë që në rëpë të dikuitjet rëpëtën ndaj Ibrahimi Alisan, kure ka këshullu babën e ti, babën e ti ka qenë fabrika idhuj, a i ka produ idhuj, baba i Ibrahimi Alisan. Ibrahimi e zemë kure ka këshullu babën e ti për këtë dhe për të keqe që nuk duhet me bo, si kurse rësure në më rjenë për shumë, rësure të tjera, i ka thonë, limë të abudu, ma abodu, la jesmeu, wa la jubësiru, wa la jugëni anë kësheja, Vallai më neçë kjo argument. Ibrahim Mesam, ku do të mbuçka? Ku do të, ku do të thjesht gjendu në çfarë do lloj feje? Gjendu në çfarë do lloj mesisë? Çfarë do lloj Zoti që ata adhurojnë apo? Një komad me këtë adat që merrnuat të jetaftë. Qase i kapëm Ibrahim Mesam 3 kritere themelore që vlerësohet Zoti për atë që zotat na jina komat në këtë rafë, rahat jem. Tjertë, cikoj ma janë komat? Mere gjithdo, gjithdo feqe kanë tjertë, dhe vendasen këtë kriterët të i brejmë dhe të së me shese nuk i bjenë të manë. Që ka këthon, lime të abudu. Qysh po të lejen logika jote? Më ranë këtë nivel, me adhru dikën cili la jesma, nuk dhe gjena fanë. Kë nuk ndëgjën është pastaj, varsisht nga kreja, po është e përstasme, për të gjithë të adhruar të i pasë allaj gjellohara, po, po, po. Ata që e adhruojnë, isin e lësëm, ata që e adhruojnë, uzerin, ata që e adhruojnë, idhën, keçka adhrujnë, po. A mund të mburen, si kurse ne, se i ndëgjën keçka thutë? Jo, po. Ma di të ata që pohojnë, se ndëgjë Ata të zëtë përshamun nga sufite dërvesht që thojnë <coughs> më sfëllë se të shë shehi ose në dëgjën shehi. Në qëfarë kuptimja të një këtë atë? Ata e dinë se a i nuk e shë, i pa ata kanë bindje se a i ka argat që i kalzojnë. Në ndërvecus, është i varën për informatat diku tjetër rënë. Allahu gje leovalë, a i raportën diku shë Allahu që ka shëtën e? Ka me loke që i raportojnë që që në kanë po neve, kuptim të azoj që me nëndzit, jënë kuptim se Allah kanë oj për këta ndërmjetës u të fëmë. La jesma, lime ta abudu, sëpse adhërën, ma la jesma, që ka nuk dhe, hua la ju bësir, hasë nuk shaj, e nuk se, sigur se, ka qenë rasti i, Amr ibn Gjemuh, r.a. i që dhe, është vënu islami ti nga islami i bivët e ti. B'i Ahmed ibn Jamuhi, Ahmed ibn Jamu ka qenë nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe von ka kapësh një këmbë më të shkurtër në këmbë më gjatë ka pasur. Edhe ka pasur i dhull që shumë i e kanë i gatë. Biti i tij e kanë pranuaristonën para ti. Edhe ka ndarsh me Bind Babë se sa dhurohet ky. Dë në një situatë të caktuar me kanë pa e kanë kap i dhullën ja kanë gju në bëllaq. Kur u quhen sahabut mëru, qyyr Zotin në bëllaq, se si kokun ka rrit subhanallahu Nivelli njërë zonë. Shërë ku ku e bja njërë ndëmë, qëfar nivellë atë? E ka marë atë idhëllën, e ka pasru duke kërku halalën falë, nuk ndodhën më, nuk lejën me ndodhën i kjo parëna. Kësë ka bua mëri bëgjëmonë? Ma dhja, nga respekti i madhë që ka pasë për idhëllën, a i s'ka mujtë me najtë drejtë për ati, se nikome ka pasë më të gatë. Apo? Ka najtë gjithë mundë për ati në kome që ka më të shk se në komë më të gati, me, me komë më najtë për zotit tjedhen. E ka një në komë më në shkurt, që me komë më modest për balë zotit të, dhe të jahudhë oh, dhe bilavd. E kështu më rad, natë për natë, duke jahudhë në bërlak bitë e ti, të regjimi është i gjati, islami tamëri bëngjëmohit, rradi Allah të al-anhu, ala edhe, një ditë për ditëve i thët, ja ku e ke shpatën, e ja, kalon shpatën para id Në jargonin ton popullor apo me të hallall kush vjen rroja afta bitë mi gruaja jam kush do kuft rroja pa perseri ka ndonë nice ka gjuht mbrllaqat e ka marr e ka parfymuos kuptim të hallallet më kërkuallall i thotë më parfum më të drejt s'a so bëti gjë çfarëzo de kush pesha hajn që po vjen natë me me rre këta hajt ç'po diron ti s'm pesha ata që hin te ti po s'm pesha ata që po hin te kë Fër zote kë që i laju pësër, se, asë njën, kur gjatë. Munën më afru hajni, derin nga të ky, nuk e njën hapa që i pa pafruat. Dersa dikur, është të rëkim, thashtë i gjatë, e pa amër e bënë gjemuhë e kuptan që i kësë fër zote. Ta të duhet, të dhe shpatë, të dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që roshë i lut në udet apo. Sa kur ka qenë për më shku në hut, apo kanë qit shart me bita tia apo. Kan kiti ku po shkon me kët koma apo. Kan kjo koma të cilë si e për gjat. Të, të, të rik shkërek këtu plakën do pun të tjera, na qitnia shosh, kanë walla kam me kit kom timon komë shkil xhenet inshallah. Topal topal xhenet komë shkuat. Edhe ka vdekse sira radiallahu taala anhu apo. Ha shikondhshimi i akides, besimi i vë drejt. Thekit mal ayub ser sai sa vit në vesha shaba. Heshe lërë, me vëmja që i të murin shenat, vëllahi nuk din që kanë do të nazje. Nuk din, pa i ka zhu e gjindë. Që e atin të vetë pa i ka zhu. Ka të ta i blokuhën, ka të ta këpotët informatë, ka një nuk din që ka me bo. Andaj si kurse ka bo, aje që ka përnu sërë dëgjallin ku në e peka në saldo. Ka, ka vëllu ju tënë të të të flet, të lidh, të se, të lidhja, të të të të të të të të të të të të të të të të të të O stika do kurrë shikatu von telefon, shtirret fjalë si palidhje, deti vjen çatu thonai, çati për mim për si thiave. Ço soda kanava. Përtjellën Rrain, deti vjen në informo, kuvënë, i lemrota ti me heraftë, se e zbulova. O pastë koresponda Lidhia për stil, fjalë palidhja. Se lajas me ola ju bser. Ai s'nuk shas, nuk, apo nda kë as ton binën ton se najna shumë komand këtë tim. Zoti jon krajt shaftën. Aos nukon për ndërmesim, s'ka nevojë. Ndikush mund më thonë, po ata mund më thonë kështu, apër. jo ata nuk mund më thonë kështu kërë, apo, nga sa ata nuk sidhen kështu. Andaj, aja që e i demaskan ata më përndime të junë, është praktika të junë, a mund ata me e thirë, të junë e pandërimet sëmë, shumit e dërmu se jo, shumit e dërmu se jo, për shemblë, ata që e adhorojnë budën, apo, buda nuk unë me kun, krejt skulpturat e budës, dhe që ka Ta kam bindjes se kjo është një kanal kjo forma po është një kanal që përmes të një komunikojmë me Zotin apo. Dallmes në kësht sigurisë i kanë thonë korrektë meks na nuk po dalim latrën e Zot. Na dimë, na kuptojmë jena pak më shumë atë që mësimë me aqëm se qëta aty, apo na dimë që këtu nuk ka Zot apo. E pse po? Pra? Ju jo ka rribun ilahe zulfa. Apo këtu vijnë dëshpërta të, të mirë këtë idhulla po dhe këta pastaj ja përcjellin. Donë Zoti nuk nin të drejtë për të duhet me ordo shpirët të tjerë me për qëllë. Ose nuk të se, duhet ata mi ka zohet i që ka përbohet të, e kështë të më rafë. A në shiko, lime të abudu. Pse padron, ma la jesma, nuk në dëgjën. Ola ju bësirë, asë nuk, nuk shabëtën. Edhe, ola ju gënënke shëjëa. Şey e qëka është la ju gënënke shëjëa? Şey skrymë punë për kur gjë kjo vëllafën. Kur ju skrymë punë kjo? Apo, kur vë kur vjen puna për shnët, son tia për shnëtën. Kur vjen puna për funullzim, son tia funullzimin këtu. Kur vjen puna për medek, boll apo i ka pas sa jafiria apo ataçi kanë, po i errë me lekullmëuti dhe jamu shpirt naver. Po, deçaj, apo se son e ruaj ke te qiati, shumë milionë që ka bó për rutë apo son ruti më thu. Ël er me lekullmëuti pa vetat. Apo edhe ja kallzoi se ja ka marr shpirtin ai që s'e ka adhuru çatë nitës si jopt. Po, ka adhru dikontetër, pasë Allah gjelë dhe gjelë, li hu. Ma e di, i ka, ka obligun jesë, ata me adhru, nuk e shpivë dhe gënyu sa i kshe e dhenin, apo, pa dikur ati ju më shelenë sytë dhe veshtë, s'pa një ke moshe gjafirë, o shku, ose shë filonës, ose fiste i kopët. Andaj, kjo është argument, që ti dhe lë faqeparë, para kuj të dushë, ku i të dushë, kajtë të adhru më të dunjësë, birë me këtë, që ti për Allahu në shëllë gjithë shka allë. Ata, edhe ata që kanë adhullu dikontërë pas allë atës u gjellë, apo? ata kanë binë e se allë ishe. Kanë binë e se allë gjellë gjellë lu ishe. Mirë po, vërbënija atyne u përmënë me përfitun nga shqikimi, Allahu subhanehu e talë, ne përfitimi, që ne duhet në marë nga kërës fillimisht, që ne të ndihemi krenarë o zinë në ruo, në binë në shqikimi në allë gjellë hua, allë atë. Kush kur kush ka se Zoti apo? Kur kush e ka këtë Allah? Kur kush e ka? 1 sekondë. E ata subhanallahu. E kanë një gjë që nuk ishte. Apo e kanë një gjë që nuk ishte. Megjithatë, sa so bëjnë sakrifica, edhe sa so ndoshta munduhen me 100 sinqert për Zotin si du, e tyre, ishi nuk ishte. Du duqush mi kalldu që janë të vërtetë. E naçi e dim pse Allah ku dështimi na sheh sa so, du të në me kondë sinqert, sa so, du të në me kondë përkushtumë dhe Allah Gjellewala. -Vale. Nërën në tjetër dhe nërruar, aje që du të me kuptu, që si ka të jam në Allah e se mija, është normal për më shri këtë me i kësë, të sërët, për shambull, për dorin i dhuj, për me ndërmizut e ka Allah Gjellewala. -Vale. A është normal për këta pastaj më ardhë, edhe me thonë se Allah Gjellewala -Gjell -Vale hu, Nani impon ma pak, veç ma pak zume fol tani. A është normale për ta? Normale është për ta, me thon. A është po ta normale? Për shkak se kanë bërë diçka më të morta se kjo. Ata të zëjt kanë bindje se zëti i ty nuk i shëja gjithkok. A është normale ta mbi bu do pun? Normale është mua ta do pun. Normale është ata sid sid laqon kamerat me vjedh. Është normal. Apo, sa ta menoi se zëti i ty në sigurisë kamerë. Kur korrim, ka injezon, kur s'korrim, sinjëzon është edhe kanë të kurzuar me rrethana zonën e tyna bë. Andaj për tash normale, më bëu disa punë caktuar me ngasë besimi i tyna ua lejon të bëj me caktuar më vonë. E pa arsh normale për një musliman. Itë dhe din sallallahu xhelallahu ala është ku do të qetësht. Dhe nuk kurzohet me këtë, me asnjë rrethan dhe kush a është normal për të më bëvë vepra të ngjashme me ata që ve çbëjn në kodot të besimit të tyna sallallahu kishë. Besimin e ndon. Na besojm se Allah na sheku do që ti jemi. E ata nuk besojnë se Allah është e ku do që ti janë. E pastaj diena të ndonm besim teorikisht, por praktikisht me u bashku në punë njëjtë, a është kjo normale? Kjo nuk është normale. A është normale la me besu se Allah na dëgjon ku do që ti jemi, sikurse e përmendëm më herët, e ata nuk e kanë kët besim. Shkojnë për buqt ku do kuft. Ku duhet të përbusko. Lëzo çfarë do lloj literature që fletë për fetë edhe religionët e botës, bashkohore, klasike, e të lashtë, e kështu me, le të zë këtë dushë. Këtë, na esfjdojmë këtë botën, në qëfë se gjenë dikun në botë, në literaturë, edhe sësatë, që dikush fletë për zotë në ti, si kur se na, atërë me të vërtetë, na ke në ngushtu shumë aftë. Po na nuk ndihem kur në ngushtu, hum, se e dim se kur nuk gjunë të kështu aftë. Merë tjerë që ka tojnë për zotë në të vëmë. Pra Allah e sabë e vëmë. A kanë ata zotë tyne që ka esma ulhusna e emnat bukur edhe i këspjegu një qësina? A kanë ata kështot? Skanë. Nuk kanë. A ka zotë tyne cilësit për kryme? Nuk kanë. Nuk kanë ata kësi spjeginë për zotë të tyne. Ka jetë në palavra. Besytni imi besytni. Për da ata që kështote kanë besytni me besytni e me palavra e me pra Allah. A është normal me bulla vepra tilla? E po naçi kemi Zot, apo I s'e ndan dëgjojmë ku do që të jemi? Na shë ku do që, jemi? që të jemi? Ka do që cilësh. Allahu xhallahu ala tshe në çdo formë të adhurimit që i Allahu xhallahu ala tshe, në çdo vend ku i Allahu tshe, a është nga ana e ndërqjejsme dhe e përgjithëjsme, apo që të bëjmë vepra të atyre të cilësit nuk bësojnë se Allahu po injizon çetun ku janë atë? Këtu më kuptua. Dikim ne këtë jam jetën të përditshme. Nëse na dallojmë në emërtimin e Allahut me besir pejt hynë, nga se zoti juon shejtin nuk shejt. Këtë me dalluar dhe atëre rëndësisht në veprat tona, në fjalët tona, në sillet tona, në qendrimet tona është më radh. Por ta është normal. Por ta është normal. Mirëpoq nuk është normal. Nuk është normal por në bojë, vepra sa të thash i hajnë nuk do se të zakyniere nuk nuk e bësen Allahun që duat. Prandaj gjithmonë muslimanët në kuadër të këtij besimi i kanë përmirësua edhe raportet e tyre me Allahu Xhellahu Teala, kanë përmirësuar gjendën e tyre. Në besim ne kem, në hytë të ska skem, në nuk dina mundëresës më parë. Vallahi miliardë me ne dhomë së ndrejesh. Allahu Xhellahu Teala ka thonë, jo vetë miliardët, po çoftë shpenzon këça kon çillën tu, Allahu alem so ko. Apo me bashku dy muslimanë më udhosh Ebu Bekri më më mërën, kërë së këshë mund një më më dërshë, kërë. Së mund është e, nanë qërështu në e jemi Allah, ata tjertë me pare bashkohënë, tjertë mund në kështu më bërë, nanë nuk mund në me pare më bashkohënë, qërështu Allah ka bërë legjë, do të menru fërënë më bashkohënë me pare, ama muslimanë zëbëzë, së bashkohë është Allah, asë të më bashkohënë në pozitë, me kur që, Veq Allah ë aqju sh na bashkom po besimin Allah veç veç kur besojm dyt ti beson besir si unë unë besoj se si ti besir bash tani çu ke besir na mson bash me punuaftë ama unë ne po ne kupton besir kështu te ti kupton besir kështu te di as se kohej besir se ko kornasom në bashkom kjo rregull do çu ka bollah legj na s'ndrem kit legj na po anasë do na bashku jasht kuptimit te amnat Allahu te la wala gjithgram po çova as kursë për neve aspekti ekonomik Ajo kur problem aspekti çfarë të tjera, tëna gjithmonë problemi është besimi, akidia. Si të rregullohet kjo? Ke të natjet të ndrejim. Nëse duhet kët pikë me godit shumë, nuk na përmison gjendën kur imanin ton, se përmison kur të shkaf vetë. Hes nuk kjo. Dikush më than se për shembull, unë xhapo te wakul, më fuqishëm, për shembull, dikush kur i keni milionera kur sikini milionera. Pra. Wallahi billahi, në milioner me ja balta. Së se të kuptojem, unë jam aty me vëkil, kur të avo kushtin e mos po sapo. Garantoj, të shoh që punë me para. Mund të më të doq ti për momentin. Po shtirje maskim i blisë të po. Mirë, po mas nikua të kërset dikun tjetër ku me para skrim punë. Apo as kota kur mëson jap. Apo apo as pide ku para skrim punë koshëm. Ja, çavi më bë bastë një aspekt ditë. Ti të jet atë çnë po të avo kul. Çu skrim po pa, apo smonish. Andaj, ndaj më bësi më bësi më drejtë, po. Me kurrë do nuk dheqem. Vetë vetë besimin e Allahu. Me rregullu akiden, besimin e pastë në Allahu Xhelalu Velala. Kjo është që ne vend duhet, ap, maksimume. Me kët rregullojmë edhe, ala, edhe me Allahu Xhelalu Velala, edhe pajtohemi me zvetë edhe kët puni primare. Miponë dije se çdo aktiv zënëti se Allahu besir, apo Allahu i bën gjithçka. Bën gjithçka. Ai ti nuk është i bindës Allahu Xhelalu Velala, ose spau se ka ta aktivizum që Allahu ndëgjon. Ai flet gjithçka Allahu të gjithë ska, shpijm gjithçka, akuzon gjithçka, sepse kogët e papas kur është Allah po të shë, e po të dëgjon. Kimi dër Allah përpara me mongari. Prandaj që kjo është e mjaftur për më kuptues se sa do të ishim më të mirë se që jemi tash apo. Prandaj ta kë ju besim, thashë kusë ka përdorur vetë Ibrahim Nelson, që edhe ti Renan, të gjitha dilemat e kurreshëve ose mushrikëve të kusëti, por edhe çta forcon besimin e tij. Gjështu për dëbive që indhirëm për këtu të vazhë një është është Emri Allahot besirë në ndihman shumë më upajtu me caktimin Allahot aso që daftëm. Parëmnat të me konë më një gjendje, Allah s'u për kanër është torpë, Allah nga anë a jonë, apo që për taqshtu bindi në Allah në gjelë e wala, du të me përru shemë o dënja së përmë që mbë tjesë shkapsuritisht, astë për aferës si janë marrë është më i përmanë. Për, për shemblë, për me ka thunë një begatit gjeritit, dhëtë me dhëtë me, me e kënë kënë kënë kënë kënë dhënë me e ura. Marrë është këpunë, s'ki qarë e kërë për me ku të më drejtë. Për më në njëri cili, është më burkë. Më burkë. Kanë shtinë më burkë, në qeli, vetëmi � Edhe i thonë që Kreç ka të bunit aty nëran e Borut. Edhe kur te reina, edhe kur shojnë, edhe kur lojnë pa bukë apo, Kreç bota është u transmetu këtë punë atë. Apo. Ai jap kjo fuçi, a zgjend më shumë kitnijën atë. O le apo shi, çka golë, ton pedin, u tëshbona këtu trem, atë ndal për jashtë për bërë hrisin, fyllën, fyllën apo, ha edhe sa so më shumë të rrin, ai më shumë apo i shtohet ambicia, se po edin se Kajtë botë është kajtë marrë vërshë që ahtë të hekaj, ja, përgjambullo, e që për, për at a të mundë në bërgjitë sa dupër e, që a të kërinë punë, a të përgjim të të shkonë, a të nuk shpërblerim, a të nuk të pagujnë, a ma së të kërinë punë që është të e pa filoni, që a pëtë bujnë, e subhanë Allah, a e që Allah pëtëshe, së të hupë mundin, apo kujeti, ja, a po nuk të lenë, përgjim të kujet e din gjendin të në përë. S'kini ojë mështë që të suofën. E din ajë kur dohët. Ose në rëzë ka përën, ka herë, për shambull, jemi të keqë për furnizim. A të në që speshe Allah gjendin të në të në, e din vëllapën. E din Allah gjendin le ora qësh jeti. E din, edha kim ranë, edha skime. Kaj ti din? E din? E po, mas i po mëshej të shysh? Po të shaj, po nuk po t'i apë, për shambull, nuk, nuk po Se të të të atë ose në hargjën, kërra përta. Në ndëj, sërë Allahu Gjallahu Ala, një rab të ti, një musliman, e privan nga një emir e këse dunjaje, dhije, se ose të ka privu, përshka këse metalon të bëndëm ma shumë, prishishën. Ose, ka mundësi nuk prishish, por përka qef, me të arruj të pasën në heret. Nëse gjdoj begati që i ke gëzu këtu, ka mundësi, Në konë një lëj të ka kon një lloj marrje pe ajiretave. Pe ajeta ka vuruar ta ka dhon këtop. Ka njerë që i shpenzojnë të mira në dynjë. Ani Abdurrahman ibn Ufar radiyallahu ta'ala anu, shpesh era kur ka qenë përball ushqimeve të mira e ujit të ftohtë në xhetin kur ka qenë, ka, ka thon tilke tayyibatun ujjilat lana, këto janë të mira që na janë përshpejtuar, është dash që të mbijë në xhenet më kënaq, po jena ty honger his në ajiret të topa. Për asy, po, që, -a, -a, Basir, e ka një këtë, këtë nuk të apë, alhamdulillah, po të arru më të apë, të manë, heq përna qëtë në gjënetë, apëtan. Për e së ju, përëmë që, e shë e hodhin tonë, besirë, e shë e gjenjen tonë, apëtan. E dinë, Allah Gjellihu Ala, që ka përduhet. Si kurse, thash e ka përmenë Allah Gjellihu Ala, në disa vënë në Kur'an. Këtu realitete, të përfunduara me këtë amen. Ndhe, në kërë përmenë ka aman taala jalla uala per shembull ose aman tjetër në çfarë kontekstin e ajet është përmet për bë lidhje me sfondet të ajet dhe fillimit të ajet për shembull çe po i flon disa ajete sura ashura ne 27 Allahu jalla uala thata wala ubasat Allahu ar-rizqa li ibadi la bagaw fi al-ard walakin yunzilu bi qadarin ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir Allahu thata la ubasat Allahu ar-rizqa Alla qëllavala me ushti riskën halkut, sot dojnë e të me marë. Në që i hardinit këponë. Po le bëgau fil ardë, tani vëranë. Mas me konë dalimet për shemë, Allah. Në në së në duhet me pasë një pas. pas kush që i punën, një kush që i banë, në duhet me pasë. Me pasë njerë që shto. Me konë ketë milenera. As ki ku blenë, as ki që kamaranë, nuk dimë kur kur së punën nis bofesodne për tokën. Në logjëlora dikujt i jap apo pore e dikujt i jap fushi. Apo këta du kurkumin e kuin ndërtohet tokën. Që sot me ndërto tokën. Po ne le bagaw fi el ard. Njëzë kisën me bofesodne për tokën. Për më pas sinë sa sa dush më pas apo. Apo e blin ni ker tri javtan, pak dietë pushkan, s'pëpalcën xhujave, ka tjetër apo. Masraf le bagaw fi el ard hipologe doia cu fizan andai walakin yunazilu biqadarin ma yasha for allah jalla wala was the bread for nizimin biqadar nasasi qaidan sa innahu biibadihi gasai sa percad rob veti este khabir holts informuar miraden sokiti sokiasat vinti eda rob asir asti pa tha pesha ce ke ce kisitu ce duhet apo Sa anko më për ne përshëm, po dhe koha s'ka bërë çet, përshëm. Me pas ne venuk na vimes mësim se katror, heq as një orë më shumë zyt. Ne venuk vë na vën kohë më shumë. Ne mund na duhet menaxhim më i mirë kohës, opsion. Shfrytëzim më i mirë kohës. Neşte katuni kanë pas këto pegamet Allahut, këto njerëz në tokë që kanë pun, më punë më këç çka që kanë pas. Kor ditë ato magacikon. Kor, as mësh kor çka që kanë pas, atë don. Po sa kanë buar atë, sa kemi buar ne aftë. E besoj e pa shatu. Dikorati xha post që ka çpara. Ai xheni muqti. Ai xheni. Po se Allah ti më dëshojë kështu bukurje. Të menjëherë jam më çapant jam. Bësir shuy. Apo më ma mirë. Mos mos mos mos e provoka shikimin e Allah xhela xelaluhu apo e më provu dikun që nuk mundesh më me, me e bëtave. Në të ajë kur i ka për shembull 100. Snumsu ka një më don, edhe kur i kanë nisë jap ka lehtë, korraft. Se një rregull më shumë, të njerëzit nuk kshiron sa so përstohet, por kshiron sa po so për jep. A ti mund më joshu 10 peshkë, a jalam mat me citatën ku lkon, një kumdon, tash po ka pesë, i kumtu pesë pesh. A nuk e kshiu se këto ju ka dhënë 10 pesh? Apo andaj nuk e matim me çtim, po mati e matim me dhonjë aftën. Çfarë doni njëherë aftën? Ne kemat me me ato që kalla e ka dhënë, po e matim me ato për jepa, për. Pendaj, që ai po jep apo. Prandaj ajo që me 100 që ko, një nuk mësum me dhonjë. Që rregull në përjashtim të caktuar mund Allah më ia çel zemrën. Po rregull i caktuar se Allah kur si i ka 10000 si jepni mi korruptë. Çfarë 1000 mi don. Ai ka 10000 ka, atë i jap një. Po çaj që kum ia punë hoq kurse alhamda peçja kum të më don gjithë ka një. Atë pa ka një poja kjo sa ka sa Allah e ka ashtu. Tha so, se këqyr këtë filozof apo. Andaj thotë Basir. Ajë shë, e din gjendën e juve apo. Gjithashtu Allahu Teala në kuadër të udhimit ذات الله جل جلاله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير اير اتیل یو کاکریوار ده پریو کا کوفر پبسمتور ده پریو کا بسمتور نضم كريست الله جل وله والله بما تعملون بصير الله جل و علا خالص شت یو شاش فریو پرنمر ده الله جل و علا شدو كونچي کالون كفر کا پا الله ديشکا تاچ سدين مدي بي كوردام A nuk e dim, na, da nuk e kena pa, po. për shumë nga njëra edhe njëtë në kësoj bote. Na nuk e shohim, për shumbull, virusën e caktum që e ka diko shpi familjarë të tonë. Nuk e shohim, mjeko ka pa. Po. A është e mjaftush me ajtë që e ka pa, po, vërësimi ti për më kutë në operacion? Po, e djallin, e të apren, e të apren, e të alidh, e të, të natë, atë që e ki të zamër, sa po. Po ti a përdish ka, unë skupon kujë po mije ka pa po, bolas. Apo i bëson ai që ai ka pa po bol, nuk mund tafton me po. Ndoshta edhe me ton mije ka psh, ti e sheh aty që adot, pa, nuk ti s'din kurjë. Apo andaj Allahu Jellal u aleh isha kalon këta që junak këto të mirë ka bën me kufër të djysh ka pa po Allah diçka ataj. Ti me të kazu mikroskopin e zemrës ti të s'she. Edhe me, me pa po nuk e din çfarë tapa. Andaj ai ka pa po, çakon zërmtir dhe kalon atë. Ne shpero ku na taku ku ne akutot e Taliban, ne jesh ne madh ushqyshbe. Ai qe kalon Talibanin me shku n xhanem e don mashaum sonet javtan. Si gole. Ne jnem shersh, po. Printe pejgambëresh Abdulllah, Amina, çka ka ka pa Allah diçka te kata apo basirun bi ibadi. Ai ka pa at. E tip se ka usu Allahu Jelle Wala, zdi Allah. Ka pa diçka te japon? Allahu alem. Ka pa diçka te Allahu Jelle Wala, ça është Apo, e përshtatë shme për me zbit u zhimin të aptër. Bë a kja, vëllaj, bilaj së të vetës e dinë, bë a kja. Të zdim pëse të kanë zirë. Nuk e dinë. Sikur se, parëmne një, një stuhi të madhe, që e shemblë konkret. Një stuhi e madhe të fanë i madhe u qu. Edhe ti e konë me ndërtes, ose tërmet. I madhe ka ndodhe. O dridhë me të madhe to ka, këtë katë të në rëzurë, këtë ndekë njetët, ti i plunosu pë Nuk e di ç'u shtova, di gipsone shumë dik. Kur ke ti unkon më një dik, për shembull, edhe ç'u është ozzimi. Apo ke ti tjetër më ndekt për rreth thjesht është një që unkon, Ty Allahut ka ngjall. Pse të ka ngjall, nuk e di. As di vetë ç'u shtova. Ti nuk di më shpjegoj, ni kom nin një ni dijë të komunikator, pse pshthova. Pse nuk e, të intereson. Gjithta, domthon, analiza tregojnë se ti është dorësh në godit me kokë këtu. Pse të ka shku koka kësaj, Allahu alej. Du kur jecimet kop ti, çashtos është u xim jashtë. Ti nuk di më ka thonë pse, çështë këto ve nuk dieta. Amma Allahu 'alim basir. Ai ka pa diçka. Ai e dim se di ka boku kështu atë. Ai e dim se këta kanë, ai e dim basiran. Don pashkaks Allahu Jallahu i ka pa rop të tij në at çerav. Ande Allahu Jallahu 'ala. Se qusadat në surën Al-Israat. Qadera Allahu Jallahu eh na nxit për me kërkup e ti joftën. Na nxit për mund boshtet në të. Nandit për me përfituar prej Allahu xhënajalal hu a thon, edhe pse ai e din gjendjen tonë a thon. Po janë kajr dikush gëd dunë, apo e respekton etul esane, kush pagëspë di këna a thon. Kush e mirë, apo. Sa dik Allahu xhallahu t'nderan respekton, apo thot tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, shikë. Allahu thot mbështetu. Don kapu. Para ti s'i gjallë nuk vdes. Qort privilegj, që është nder, po tëfron Allahu xhallahu ellora mbrojtje nga përkrahje. Mir po thotë Allahu xhallahu ellora, fakti që po thiri këtu, apo mos harasë wa kafa bi dhunubi wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibade khabiran basira. Në Isra, ai the shpatumet Allahu xhallahu ellora, mbështetut tek Allahu xhallahu ellora, që është i gjallë nuk vdes. Mir po Allahu xhallahu ellora mjafton çha holseht isha gjunohet e rabbveti japën. Unë e di që ti je gjunaçor. E di që ti i tharteu kulet me afrotesa risk edjeva megjithat kto i lën për dikur tjetër tash më shoh tek Allahja leval. Çiko çfarë juoshje dhe për moment caktum po i harrojm dofar mos pajtime që kanë dhuar po i harroj apo ktheu tek Allahja lexhja lut. Edhe këtë ka bën në kohën e tij Al-Basir. Ai tshë. Allahu alajali u apo kur ti qëndur me lutën e Allahut në kërkesë e kipën. Para mëna më u aktivizuat ti ku t'ka po Allahu para së mja që durë, tafëtën. Ku t'ka po këtë vene, ku kon? gjithat, Allah, që, tin, kon e konë? Me gjithatë, subhana dhe Allahu nga mëshirë ati bënë që rëbë të tinë, konë e nevojë atë me që kanë, mos mja va aktivizu shumë t'kallumën, kusë që n'konë mirë me tapën. Gjithë në monë, me aktivizu me ndimin e mirë. Kur s'kallipë Allah gjellewara, kur t'bëjsh do, e, para kësavec, dje që këne bëjë, s'ka, aftën. Andaj, edini shumë mirë. Për rregullat e lutjes në Allahu Xhelalu Elauala, nuk është mi përmend fillimin e xunat, o Azat, un komboj. Jo. Ja, Cila është rregulli doas? Me fillimin e falëndrimit te Allahu Xhelalu Elauala. Apo tim këron gjithë, tim keni më gjithë, apo. Shikoj, jo, tonë komboj xunat. Leni era këta. Tash në kohë vaktit i kësaj. Sepse Allahu Xhelalu Elauala ka pa, kësaj ka boti apo. Prandaj, domthon, uh, Allahu Xhelalu Elauala është Janjantor. Na parcil, na din, na she ku do të jemi. Për çdo gjë që Allah ka për të, për ty. Ose për gjithdo kërkisë si e këndrëgut e ka Allah Gjellevera me amë në latë e semië, po shë e e përën, që po të do të ty për dinë. Nuk ka nevoj për ekstra on, informata nga se Allah Gjellevera e shë gjendjen të të në dhe në bastë asaj të ka dhënë atë, atë që e kjefën. Gjithë është në për asaj që përfitum nga amë në latë e lëbësir, është e që e përmën edhe të kemë në latë e semië, apo? Se emni Allah Gjallahu al-Besir, kërë dhe njëri që Allah e shë e kudë e koftë, a nuk do të mu të tërpru nga Allah Gjallahu al-Besir, që e ku mu gjinë? A në kja më do të nga u shqezem në tëme tërpë në Allah Gjallahu al-Besir. Në Allah nga jenë do vene, dhvjen marrë, me të pa, marrë i vjen nukujt me pa, përshamullë që të qëtë ven, me pa, puntori ti me pa. Marrë i vjen me pa, përshamullë, baba s'kallëzën kërë ku kona. A nuk dhjënë marë me t'pa Allah Gjallat Gjallat ose me bodit së dhe prime që njerët më shëfëm për i tjerëme, nërsa si kurse ka arme një hadith që e kanë kondesu le ma të vërdësinë t'i, po me gjithatë si fjale është fjale e vërtet. Kërë thua se Allah Gjallat Gjallat ka thënë o rubi jemë, e gjëalë të një ehwanë në nadhërinë e i lejkë, o rubi jemë, pëse pë shikuesin dhe Pe rrusha, për tonë, për më të parancëshëm dajte jaftë. Për këtë do poruhesh apo të pitoj, unë është më ekspozues duhet avë, sa kur vjen puna veçull e të, atëri i më i pakudes me raport me mua. Tëm. A nuk është turpi Allahu xhallehu veala? Që Allahu të jetë i sigurisë më i parancëshëm. Ruhesh pikë saj, ruhesh pikë saj, ruhesh pikë ti. Në son momentin kur saq kur kohë veçti edhe Allahu xhallehu veala, atër pothuajse nuk munduaz jaftë. Sikurse e dinë atrasën me At nana dhe bie në konë Omerit radhiyallahu ta'ala anhu kur ka thonë në përzi çungullin me ujë. Atëra ka thonë na përzija se Omerit na shapën. Ka thonë "Hajin Allah, lë di Omerin në Allah, çave Allah, bua Allahut. Omerin ka lla e bua për po, në mshellë, bua kryfuna. Në Omerin ka lla po, e mshelë, perdë, omer, mshelë, po, bua në avd. E mshell për në shomër, di ramshël, kuna jo Omerin. Po çka e bua Allahu xelahu, ki për të e çet me se mesi që nuk shaj. Sikur se i ka thonë ibn Xhawsirihimullahi ati djalet që kariri apo kalyp kaon a bëgjuna, ka ndonjë mundësi ti si huaj me aq këtu me magjë në zjitë për obogjunaf. Ka mësim ka ushvara, mas idea to. Po e kia to magjon dikon dev. Më jose ka paso që njëri shumë sensi si ka çarta. Si, si, si, I ka on po, po, të bëj zjitë po ti në çës se mundesh me apo me plosur kushet bojjuna. Ekimet halal për më jap. Edhe e para i tha çka? Të qoftë ki mundsi me shku dikun ku kë Allah nuk çë ja ti po junave aki muzimi shkodirun kolon nucan skemasi allah se pa mund shfar ja te famos bojuna a theru bo nga shikimi allah xhelal lova turpro nga shikimi allah te bare kota se ai po c ku do shetish ato ne 60 nga turpi pe allah xhelal on katert mesha te turprohemi sen cfar manyre po i adorzoim punte allah azza ja pa te ne mostri ti shet me pas ato kur vjen ta boni porosi apo kodos ka tani kanjan jerc a si shaje se ta çuka betnahet me kryu afton trefesh më mirë vona se ashtu të xhur la sallallahu jelle wala po shikon ç's po falesh afton thuaj se sot po wallahi dhe mos më të pa marrësh kur më fallesh afton nejo që allah jelle vet kuazin kujt që më ia ja fal kujt kim ia ja dorzu kët namaz ose kujt kim ia ja dorzu kët dhikr ose kët ibadat vet që ndien është e mjaftueshme për ti përsoj vet për afton afton çfarë tanon kur kjo është edhe për cilën me Shikimin e Allah Gjallahu ala kutë të qitimin e aftën. Andaj shikimin e Allah Gjallahu ala, amnit i e lë basir, duhet të ndikaj në përsosin e veprat tonë aftën. Në kualitet në punëve tonë. Gëse Allah u përësha, sikur që kanë porësit shumë pëjselejve, duke thënë, përsosin veprat se, inë në nakida basir, aftën. Qa është inë në nakida basir? Nakit, të kime dozun veprat apo, sikur që për shambullë, kime bo një punë dhe kime ja dërzu komisionit për kacë me vlerësua edhe për shambull në komision që luen dhe njerë që mirë ka ka, a shë filonja si të këqyrë fort a thënë si të merë që shë filoni a, a kaj këqyrë shumë këqyra e thënë e kanë thonë, dije, serifikanë se vepë atu jetë të i dërzu dikun që e nakid a që ka me vlerësua është besirë a thënë a shumë halë këqyra e thënë shumë e të si kurse në të kuptimin ton, për shumë një thonë për njëri e tjerë shumë a jatërën. Këtë përgjësë sen, anë e kujdetë në që shpër dërëzënë apërën. Njëse i në në nëkjë dhe blasikër. Ajë që ka me e vlerësu në esër këtë vejë për tonë, kritiku që ka me e vlerësu vejë për të një të ndë, është kritikë shumë precizë. Gjithë shka vetë, për gjithë shka shëh e kës të kemi bevrat më të përsusura, më kualitative, më të mira, më të kujdes shumë, në gjdove për që e bëjmë për Allahun, subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo është për indikime, thashtë që, pa dëshim, të këne duhet që të lenë gjurë, e më nëllat e lëbësirë, si kur që, pa e thëmë për fond, a që ka thonë pegamberi, sa salama, të ihsanit, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Shkalla e Ihsanit është të lidhë me cilën e amënët Allah gjallë e volë? E amënët e mbësirë. Sikur se e ka, përmënë, pekarësëmë, «En ta abudë Allah, ke enneke të ra, fa inlem të konë të ra, fa innahu jerak. A dhërëja Allah në gjallë e volë, sikur për e shë. A po, sikur për e shë. Ke sikur për e shë, subhana, ka dhe dhe bi tholla që jepin këptim pak matë, po sashtëm këtëja ditë, sikur për e shë A thuvall të pekamar sëmë, kër ka thonë si kur po eshe. Në edhim që se shumë të, përsa përna diqka, si më konë thmimim, na, me, na mashtrua, të mimi nga me nga mashtrua pëtë. Apo? Që se shetë, she, po shambula, ja, soshka, as nuk eshe, po që një shembolë. Apo? Sash kja, në kuptim të atë. E asë nuk është, u më të shpresit, ti eshe. Qimë përsi nuk eshe? E qysh diqka që, që e di që qimë nuk eshe? E qysh më bo qip eshe? Jo, kja qase ti më buvake me, buva me e po a bën më, mir, po, më mirë e po. Më mirë bën. Ja po Allahu Janallahu zi namaz, përpara më dal. Sa falesh më mirë? Vallahi po. E po. E po, po di që s'më rancit ti shasë për shafë, apo s'më shafa. Apo? Apo u bën di që i ksej po më mirë, po. E po. Pra, di se më menzë sai po s'ti pa. E këtu a ke shipe jo. Po kjo më rancish më. Maren dhe më sai, po të s'ti ti më po ataftën. A do të qof se ti më po ato. Po e ksa dhru më mirë. Atëra Së të mungon kë kur e dinë, saj për të shë të japëtën. Përme së i veprat të u hapëtën. Regullaj, bërë më këlletive. Fa inna hu i rakë. Ka saj për të shë të japëtën. Aja për të përcjellë ty. Sikur së i ka thonë Allah Gjallahu Ala. Për e ka mërë sa më tonë. Aja të shë ty. Hjine të kumë, kur që është në kumë. Apo? Kur e në kumë, aja të shë. O të kallu bëke Katër vet falën, pesë vet, 10 vet fal njëti saf, e sheh Allah kualitetin e çdo seri që jepën. Mundon që në këtë rrov, në këtë saf, së shajdert më kualitative se këtë që kë oferteja, ju ofrti jepën. Ju duhet të shikoni çka po do ta jepën. Po du ku munduar maksimalisht me produktet që Allah po t'i jep. Do të thonë se ajo që është ofertie, hala ska në këtë shkallë po. Prandaj, këndikon në përmirësimin e veprat tona, cilëtin e Aso çëni e dorzoim për Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtash mund ta vinë pronas ameti Allahu Elbasir, sikur çë e ka përmend edhe vet Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam, se shkalla më e lartë e fes, ihsani arrihet përmes kuptimit të drejtë të ameti Allahut Elbasir. Këh ajo që pa të muslimane e thon lidhë me, domthon, kët amunta Allahu jelle walallahu ne malluar që të na ushtojnë zemrat tona me bindjen të, dhe Allahu jelle walallahu çit na bën gatat të cilët janë të kujdesshëm gatë shikuarit Allahut mbi ta kuijdesen për fjalët e tyra kujdesen për veprat e tua kujdesen për vendet ku shkojnë gasedin se dinsa, Allah xhallahu ala indejën kudo që janë dhe isha kudo që janë allah na e je përmersov gjendjet tona me kaq po e thonë sallallahu ala muhammed